Bismillahir Rahmanir Rahim Iwatanis sura As-Saffi sura ya 61 sura As-Saffi sura 61 ambayo inazo aya 14 Mwenyezi Mungu anasema Subhana Ta'ala Subaha lillahi ma fis wa ma fil ardi Binamtakasha Mwenyezi Mungu viumbe vyote vilivyoko mbinguni na ardhi Huwal Azizul Hakim Nae Mwenyezi ni mshindi mwenye hekima. Ya ayyuhalladhina amanu ayeni ambao mmwamini Mwenyezi imani au hakika. Lima taquluna ma la Kwa nini mkajisemea tu maneno ambayo hamjafanya? Mnajihusisha na mambo ambayo hamjafanya? Kwa nini? Kabura maqatan Allah Ni ghadhabu kubwa kwa Mwenyezi Mungu antaqulu ma nepa dagingi napo sema ambalo selamu ndio kufanya kusema kwenu ndio tunakuwa hakufanya mwenyezi Mungu se, kuna mkasisi sana inallaah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili. mwenyezi Mungu anawapenda wale wanaopigana jihadi katika taa yake mwenyezi Mungu safwan wakiwa wamepingana wamepangana mstari mstari madhubuti hawatesi teteeka ka'annawm bunyanun marsus kama kwamba wao ni kota zilizojengwa na kupigwa libari sasa. Waizikala Musa. Kumbuka pale profesa Musa lekaumeni kwambia jamaa zake, ya qaumi limatakuna ni. Ni jamaa zangu nyi. Kwanini nini mnaniudhi? Kwa wa katalamuna, nini rasuli wa Allah ilaikum? Halikwa mnajua kwamba mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwenu? Falamma zaahu Musa aliendelea kuwa nasihi na kuwapembejea lakini alipoubaini upotofu wao azaga Allahu kulubahum Mwenyezi Mungu alizithibitisha nyoyo zao kwenye upotofu wallahu la yahdi alqaum alfasiqin na Mwenyezi Mungu hawaongozi watu ambao ni wauli watu wa potofu kala Isa ibn kumbuka pale aliposema Isa ibn Maryam ya bani Israil yaani na yakoo inni rasulullahi ilaikum Mimi ni mjumbe wa munyezingu kwenu musaddiqan liman baina ba yadayya kusadikisha ujumbe ambao utakuja mbele yangu alquran min taurati ambao ni ujumbe ambao kama taurati iliyotangulia wa mubashiran bi Na nan wa khabaran nzuri kwa mtu ambaye yati atakuja ya mimbaadi baada ya mimi اسمه هو احمد يعني لاكنه احمد هو محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاءه باسي متى عيسى عليه البشريه هذي اليقوديه متى محمد بالوازي فلما جاءه بالبينه فاموجهنا هوجهنا دليل قالوا وليس هذا سحر مبين هو نشاءه وله ومن اظلم ممن افترا على الله الكذب Ninani ni mzalimu mkubwa kumshinda yule aliyemzulia ya Mungu uongo. Wao huudai ila al wakati analinganya wa al Wallahu la yaadi qawma al Na Mwenyezi Mungu hawaongozi, kabisa ambao watu ambao ni madhalim. Makafiri hao madhalimu hao, yuriduna lipefue unura Allahi biafuahi. Wanataka wauzimi mwanga wa kwa midomo yao. Wallahu mutimu nuri. Lakini Mwenyezi Mungu atatimiza tunuru yake wala ukarihal kafirun haja poka chukia makafiri waladhi arsala rasulahu bilhuda Mwenyezi Mungu ndiye alempeleka mtume wake kwa ongofu wa haki Wa dini ya haki na kwa dini ya kweli liydhirahu ala ad-din kulli ila yadhir ish kodini juu ya dini zote wala ukarihal mushrikun hata kama akichukiwa wa mushrikina ya ayyuhalladhina amanu ayyatu allati tumamminakum min adhabin vyema sivama mukaqelekezeni kwenye biashara ambayo itakuokoeni nyinyi na adhabu inayouma tuminuuna billah biashara hiyo ni kumuamini Mwenyezi Mungu na na mtume wake ukatujahiduna pesa bi na kupigana katika taa Mwenyezi Mungu biad biamwalikum Taya kwa ipigani tayari kutumia mali zenu wa mvusi na zenu. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kufanya hivyo ndio jambo bora ikiwa nyinyi muamini Mwenyezi Mungu. lakum dhunubakum atakufutieni Mwenyezi Mungu madhambi yenu wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al anhar. Na takuongizeni katika bustani ya pepo za kudumu ambaye bustani busaniyo chini yake na maji mito wa masaki na tayyiba ni makaasa mazuri ni makazi mazuri ambaye yameandaliwa kwa ajili yenu fi jannati adnin katika bustani ya ukazo milele dhalika nafauzul na huko ndio kufanikiwa kukubwa si hayo tu wa ukurana, na neema nyingine ambazo ameziandaa Mwenyezi kwa ajili yenu tuhibuna hamnazo zipenda nasrumin ni kupata ushindi kutoka kwa Mwenyezi Mungu wa fathun qarib wa utekaji wa nchi ya maka kuiteka kuita kwa tu. wabashiri ilmuumini. na wabashirie wa wa habari nzuri kwa kurahie wale waumini ya ayu alladhina amanu enye ambao wamemwamini mwenyezi Mungu ansara allah Jiungeni. muwe katika jumla ya watetezi wa dini ya Mwenyezi kama qala isa ibn maryam kama alibosema isa ibn maryam lilhawariyin kuambie masahaba zake man ansari ila allah nani atakayeshirikiana nami kuwa katika utetezi wa dini ya Mwenyezi Mungu qala alhawariyun wakasema mahawariyun wasahaba wa anapenzi wa Isa nahnu ansarullah Sisi ndi watetezi wa dini ya Mwenyezi Mungu fa amant taifatum min bani israeel Kwa kauli hiyo inafahamisha kwamba waliamini kikundi kikubwa katika bani Israel wa kafarat na wakakufuru wengine fa ayidna alladhina amanu lakini tule nguvu wale walioamini ala aduwihum tukawapangoho za kuwashinda maadui zao fa subahu dhahirin wakawa ni wenye kushinda Allahu alazim